Ipurtargia Animali guztiek barra egiten zioten ipurtargiari. Tximeletak eta barraskiloak eta kilkerrak egiten zioten barre gehien ipurtargiari. Tximeletak ez atentzion, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Ikusi alduzu inoiz ipurdian argia daraman animaliarik. Barraskiloak esaten zion, jejejejeje. Ikusi alduzu inoiz ipurdian linterna daraman animaliarik. Kilkerrak esaten zion, jijijiji. Ikusi alduzu inoiz ipurdian bombila daraman animaliarik. Ipurtargia tristre triste bizizena tximeletak. Barraskiloak eta Kilkerrak barre egiten ziotelako. Baina behin, tximeleta Lores lores gustora zebilen batean, konturatu baino lehen eguna ilundu zen eta gaua iritsi zen. Tximeletak ez etxerako bidea aurkitzen, eta tximeleta negar hasi zen, galdu egin naiz eta orain orainontza janigingo nau. Orduan ipurtargiak bere ipurdiko argia piztu zuen eta tximeletak bere txerako bidea aurkitu zuen. Beste behin, barraskiloa azaz asa gustora zebilen batean, gaua iritsiitzaion konturatu gabe, eta negar bizzlan hasi Gaua da eta ez eztakidon dago errexea eta basurdeek zapaldu egingo naute. Orduan ipurtargiak ipurriko aarrgla piztu zuen eta barraskiloak etxerako bidea aurkitu zuen. Eta beste behin kilkerra zulo-zulos gustola zebilen batean, Gaua iritsi zitzaion konturatu gabe eta negar bizian hasi zen ere. Gaua da eta ez takin ondagoen etxea eta zatorre beldurtu egiten haute. Orduan, ipurtargiak bere ipurdiko argila piztu zuen eta kilkerrak etxerako bidea aurkitu zuen. Eta reskero, tximeleetak esaten dio ipurtargiari. Milazker, ipurtargi, oso zara ipurdiko argila eta guzti. Eta baraskiloak esaten dio. Eskermila, ipurtargi, oso ederrazara ipurdiko l internananata guzti. Eeta kilkerrak esaten dio, eskerrak bihotzez, ipurtargi, oso liraina zara ipurdiko bombbil da guzti.